Cartofori, adaptare radiofonică după comedia lui Nikolai Vasilievici Gogol. Băierule, e loc și pentru mine în hanul vostru. Cum să nu poftiți? Avem pentru Maria voastră o daie cum nu se mai află. Nu o să simțiți niciun zgomot. Zgomot nu o să simt, dar saritor din arma cavaleriei o să simt. Puri ce adică, la asta vă gândiți, Nu, nu s-a pomenit. Dacă vă pișcă vreun purice, noi răspundem. Garantăm și-mi scris. Gablușa, jos bagajele. Pe aici, pe aici, ia tu, Pe tine cum te cheamă? Alexei, băie! Și cine mai stă pe la voi Alexei? Stau mult. Ha, e plin, toate odoiile. Dar cam cine. Păi Zvoniov, Piotr Piotr. Colonelul Krugel, pe urmă Stepan Viciu de șiterni. Încă joacă. Aha, de șase noți nu le-a lăsat din mână. Uite două ruble. Umflele. Să rumă. Și o să mai dau. Să să Asta e o dată. Aha. Liniștită, recoroasă. Bine, bine, bine... bine. A, joacă numai între ei? Joacă cu cine apucă A. Zilele trecute l-au curățat pe locul Tenent Pe prințul Senkin la au ușurat de 36 de mii de ruble Uite o hârtie de 10, umflă și pasă. Și dacă te porți cinstit, o să mai vezi și altele Da Și cățile tu le cumperi? Nu, nu. și le cumpără dânea lor De unde? De la un negustor din târg, unul Vahrameich Mă, mă, tu mă minți, ba, mă, Nu, pot să mă mă min, mă. Mă. Bine. Bine, o să mai vorbim noi despre asta. Lădiți aia pun aici, pe masă, Gavriușa. Da, băie, băie. Domnii de care vorbeam sunt acasă? Da, acum sunt jos. Era o sala cea mare, nu i-ați văzut? Mă duc să mă lămuresc cu cine am de-a face. Voi pregătiți-mi de spălat și de bărbirit. Da, măierule. Da, de departe veniți? Venim de la Realsan. De felești de acolo, din guberne. Nu. Și eu și stăpânul meu suntem din Smolensk Da, da, da, atunci moșia ține de guvernia Smolensk Sine și nu ține Cum? Adică uite cum e Avem o de suflete în guvernia Smolensk Dar avem și în Caluga 80 ah, A, Va să zic că moșia ține de amândouă guberniile ah, de amândouă ah. Și avem la sluci sumedenie Întâi și întâi Ignatisul Fragiu, Apoi Pavlușca, pe care până acum a am luat boierul cu el peste tot mai e Gerasim, la chio, alt la chio, Ivan, încă un Ivan care vede de ogari. Aha. Și încă unul, tot Ivan, lăutat. Apoi vine Grigori, bucătarul, Semion, tot bucătar și el, Varu, grădinar și vizitiul Dimenti. Așa e la noi la curte. Gata, ați adus tot ce trebuie, gata? Da, gata tot, rânduiți Ceva de mâncare porunciți? Da, da, firește că o să am S-a da. Să aduci gustări ca pentru patru persoane Icre, da. batoc da. și vin, da. vreo patru sticle da. Hei, Gavrușca! Porunca! Ăsta e Gavrușca, Alexei da. Iar și dă și lui să mănânce Pe săturat! Hai la bucătărie! Hai. O să te-mi cu cu detamă ia mai înainte, Gavrușca! Da. Alexei! Da? Tu mai rămâi o clipă vai, vai. Da, ia ascultă. Cu cât -au atins? Cine? Lască, știi tu de cine vorbesc Zvogniov și cu Cucruigal no. Hai spune că ți-au dat Așa, ca la o slugă Bine, bine, dar cât? 50? Ați ghicit, 50 Eu nu o să-ți dau 50 Vezi că -o, pe masă o hârtie de 100 de ruble? Ia-o căia ta. Pune mâna fără frică, nu mușcă. Și în schimb nu-și cer nimic Nimic decât să te porți frumos Mă pricepi? per cărțile de unde vrei tu Vahramechin, când te privești dar bagi între ele și duzina asta pe care ți-o dau ei Mai înțeles? Înțeles! Fii fără grijă și cu toată încrederea Mă principiu la treburile astea Dar gândește-te unde le pui da. Să nu le vadă careva și să te simtă mm -hmm. ca Ascultă, drăguțule, da. de unde veniți? De ce loc e boierul tău? La venim. E moșier. Moșier? Cărți joacă? Numai asta face. Dar dumneavoastră cine sunteți? Și noi suntem boieri. Pe mine mă cheamă Krugel, iar dumnealui e Zbogniov Să trăiți? Ia uite ce hârtie îți dau eu ție nouă, nouță oh! <laughs> Am văzut eu de la început că sunteți boierma. mari Și acum vorbește, spune tot ce știi Dar să nu afle stăbâilor Cum Nu să afle? N-avea nicio grijă În clipa de față cum stă, a câștigat? I e în bani Îl cunoașteți pe colonelul Cibotareov? Nu-l cunoaștem, dar ce e cu el? Nu sunt 3 săptămâni de când i-am luat 80 de mii și trăsura. O haleașcă de Varșovia A. Și o casetă cu Ce și un confort Și în sfârșitul sfârșitului I-am luat și poliții că erau de aur I-am topit și am luat pe ei 600 de ruble Cât ai spus? 80 de mii? Bine, vezi de treaba Să fii trișat? Ce zici? Dați dracului, sunt boierii ăștia dar hârtia asta prinde bine Stai că ne lămurim numai decât... Ia ascultăm, cu anu. Da, da, boiene, da. Boierul tău, când stă acasă, ce face? Cu ce își pierde vremea? Ce să facă? Ce fac toți boieri? Are de toate, că de e boier! Nimic nu face! Nu minți? Noi am auzit că nu lasă cărțile din mână toată ziua Asta nu putem ști Eu umblu cu boierul numai de două săptămâni Înainte lua pe Pavlușca cu dânsul și mai avem un lacheu pe Girasim și Ivane, tot lacheu și alt Ivan care-i vătaf la Ogar și încă un Ivan, Lăutar și Dimenti vizitiul. Gavriușca! uite Uite și el l Da, ce este? A zilele trecute a mai luat boierul încă un om din sat. Ai auzit de persoana care a sosit uteșită în noi? Da, am și venit. M-ai invitat la el. Și a. pe noi. Crezi că e de meserie? Te pomenești. Da, nu fi pofti la Zacusca. Vedem noi ce de din el. Îl punem la încercare. Da. Aistă, la numărul 5. Da. Bate zvoniu. Intră a, dumneavoastră, poftiți, poftiți, vă rog, vă cer mii de scuze. Asta e o daie, așa cum o vedeți, și niște scaune acolo. Vă rog, las tot. e simpatic și primitor, nu mai e nevoie de nimic. <laughs> știți, bărbaia, nu e locul, e. <laughs> <laughs> vă rog, rog Așa. Eu să mă vă singur pe lume, fără societate, m-aș prăpădi. Acum, dumneata știți, Când am venit aici, întâi, nu cunoșteam pe nimeni. Eu cu mine, singur cuc. Vă chipuiți, stăteam în gază la o femeie bătrână, o baborniță, ce mai mamă păduri. Frecaz ca la toată ziua și se găsise un ofițer de infanterie, un prăpădit, să-i facă curt. Moream de plictiseală. Până într-o bună zi, soarta mi l-a scos în dumneavoastră. pe Krugel. Mai târziu, tot din întâmplare, l-am întâlnit și pe lui Pesfogniov. A fost o fericire, pentru că așa sunt eu. Fără societate nu pot trăi niciun ceas, fără o societate plăcută, Sigur. îmi deschid inima în fața oricure. Asta, dragul meu, e mai degrabă un beteșug, nu o calitate. Ce-i prea mult nu e bun. Cred că de multe ori ai fost dezamăgit. Dezamăgit și înșelat. Am fost și am să mai fiu. Da, mm. așa mie mie fire. Sunt un om deschis. Dacă vrei să știi, eu nu admit să fii sincer față de oricine. Cu prietenii e altceva. Ai dreptate. Numai că omul ia al societăți. E. Dar cu măsură. Fără măsură. Fără măsură. Fără măsură. Fără măsură. Fără măsură. Nu, nu, nu. Degeaba te furi că n-ai dreptate. Am. Și am să vă dovedesc la prima ocazie. Asta e o dorință, este Asta e o... E o necesitate, este... Este îndatorirea care este ca asta, e, asta e. Uitați-vă la el cum s-a pornit E eu ca piperul La început îl mai înțelegi ce spune Dar după cinci și având gata. s-a nu nu nu, nu, nu, nu, nu, pot Nu pot, nu se poate, nu pot În fața unei sfinte îndatoriri Nu vreau să știu de nimic La mine nu merge, domnilor Vă spun din campul locului, pentru mine... Datoria e datorie și întreburile astea nu glumesc Se par să fierea mine Șerpe, clocotește Ia-mi Ia! <gântu -i> mai lasă, Cavalere, am mai văzut a, noi a, de eu, Ce părere aveți, domnilor? Decât să dezbatem problema datoriilor N-ar fi mai cu minte să dăm un banc de macă? Da, așa Acum trebuie să poate. sosească și gustările Ce ziceți? Da, cu plăcere, dacă nu jucăm pe sume mari da, Iată da. o să să și bunătățile bun și să totul pe masă de colo Când e vorba de distracții de vinovate, sunt una pentru, nu Nu mai să găsim cărți în coceava S-ar putea, încearcă Cărți, cărți de joc aveți? Trebuie să găsim băierul. Până vin cărțile să luăm o gustare, domnilor, Domnul, a, vă rog. domnilor. Batogul nu e prea atrăgător, dar e cât le va voi Nici batogul nu e de lepădat. Briza e grozavă, Iar ele, mm. extra Ți-aduce aminte, Crucăl, de brânza aia teribilă de săptămâna trecută? La... Eu însă n-am să uit în câte zile o avea o brânză Pe care a mâncat-o la Piotr Alexandrovici Alexandrovici am, am adus. Am adus, boiare. Poftiți că s-au găsit și cărți. Dacă, dacă mai e nevoie de ceva, mă chemați. Da, bine, bine, Ale. De când am mai pus mâna pe o carte? Ce zici, Zvogniov? Jucăm și noi? Astăția... Ce face pe nebună? Dom'lea ta banca? Ați spus că jucăm mic, nu? Da. 500 de ruble în banca. Da, da, da. Să mesec, da. Tăiați, vă rog. Așa. 4. Azi. 2 de 10. Carte! Carte. Carte. Carte. Da. Dar una mai porcopsită ca pentru neva sa mareșalului nobilirii. <gri> nu dați voie da. să declezi miza? Vă rog, vă rog. Dăm că... creata să vă eu, adaug la tine și scade la mine. Bac, duca se, dracule! Parol! Eu mai pun cinci roubile. Perfect. -a. vreau să văd ceva. Vă rog, astea-s toate cărțile? Da, sigur că, da. Trebuia să mai fie încă doi de trei. Ce dracu se întâmplă aici nu mai pricep nimic. Se vede că au schimbat cărțile. Da, o clipă, vă rog o clipă. Numai astea două hârtii nu Numai astea două. <coughs> nu mai adaugi nimic? Nu. No. Și mi-a dat cât mizezi? De asta dată nimic. Stau. Perfect. Ok. Da. E dat dracului. Ai văzut cum le amestecă? Și scoate ce carte vrea. E o măsluitor de clasă mare. Să nu-i luăm noi nici o rublă din ce le okay. Atunci ne lăsăm pe copaci. Nu te grăbi. Deocamdată să dăm cărțile pe față. Cum adică? Să vorbim cu el deschis. Ce rost are? O să vezi Plus tu. Ai răbdare. Vino-ncoa. Nu de mai osterii, șefule. Strânge cărțile. Răpănești muniția de pomană Poftim? la încurcată Să nu ne recunoaștem noi între noi Mângăduiți-vă rog o întrebare Dar ce înțeles trebuie să dau acestor cuvinte, domnilor? Pur și simplu Do înțelesul pe care îl au Domnilor, vă rog Sau mai pe șleau Grădinarii nu cumpără castraveți <laughs> Admirăm însușirile mea de maestru neîntregut Așa încât vă propunem din partea noastră a tuturor O tovărășie amicală O sfântă alianță priceperea și capitalurile noastre puse cap la cap vor da rezultate mult mai grase decât dacă lucrăm fiecare pe cont propriu. Unirea face puterea. Dar ce temei pot pune pe spusele dumneavoastră? Până unde pot merge cu încrederea domnule? Până în pâinzele albe. Nu mai minți și nu te mint. Mărturisim din capul locului că ne-am înțeles să vă curățăm. Cum? Crezi că avem de-a face cu un Dar am văzut îndemânarea cu care stăpânii cele mai subtile secrete ale cărților. Prin urmare, acceptați propunerea noastră. Cum aș mai putea sta la gânduri în fața unei oferte atât de atrăgătoare, domnilor? Să ne perfect, În perfect. această clipă, lucrăm mână în mână, fără fandosel și praf noi. Așa. Ia spunea, amice. Da. De când te îndeletnicești cu arta asta? Trebuie să recunosc că am simțit o adevărată chemare din frageda tinerețe. <hânghe6> de pe băncile școlii. <hânghe6> <hânt> Profesorul explica lecția, iar eu dădeam un ban colegilor sub pupitru. <hânt lindo> da, se vede. Trebuie să o încep din pruncie ca să ajungi la semenea dexteritate. Da, da, da. ți aminte de copilul ăla sfotmiof. Ce copil? Un copil minune Ia povestește Zvogniop E, așa ceva nu se poate uita Ginerele dumnealui, da. al lui Uteșitel da, da. Andrei Ivanovici Piatkin. Da. Îmi spune într-o zi Zvogniop, vrei să vezi ce n-ai văzut? Băiatul lui Ivan Mihailovici Cubușov așa? Un puști de 11 ani Măsluiește cărțile cu atât ameșteșuc Cum n-am mai întâlnit la nimeni Du-te la ei în județul Tetiușov și hai să te crucești am plecat imediat în județul Tetiușov, am găsit satul lui Ivan Mihailovici Bușov. m-am dus la el de-a dreptul, o persoană foarte respectabilă, și i-am spus Mă iertați, Ivan Mihailovici, dar am auzit că va blagoslovi blagoslovit cel de sus cu un copil fără seamăn pe lume. Știți ce mi-a răspuns? Da, e adevărat. E asta mi-a plăcut mai mult ca orice, Care cunoscut recunoscut fără înconjur și a continuat. Deși nu s-ar cuveni tocmai eu ca părinte să mă împăunesc cu asta, băiatul e un geniu! Mișa! Mișa! l a strigat! Vino și arată domnului ce ești în stare! Băiatul a venit. Uștia nu-mi venea nici până la umăr și nu ochi nimic care să te frapeze. Am început să dea cărțile și am rămas cu gura căscată. Maului a și nu puteai vedea nimic, nimic, absolut nimic! Și uite așa holba-mi ochii la mâinile lui! De mai Nemai pomenită! Și când te gândești că pe lângă asta trebuie să ai ochiul lager, să știi, să descifrezi și e pe dosul cărților, Asta e o figură modată. Sistemul cu puncte și cu semne pe spatele cărților e resuflat. Asta s-a inventat cheia. Cheia? Da, cheia de semnului de pe dos. Într-o localitate, numele orașului nu vi-l pot spune, e cineva o persoană foarte onorabilă care și-a făcut din asta o carieră. Cum? Altă persoană onorabilă, numele e secret, îi trimite în fiecare an de la Moscova câteva sute de perechi de cărți. Treaba lui e să le împartă pe categorii. La figur și la zece desenul de pe dos are cusurul ăsta. La cărțile mici e așa, la cărțile mari e așa. Ți le așează și îți dă cheia Și e plătit cu 5.000 de ruble pe an Bani curați. e o combinație foarte exclusivă Se înțelege Asta se numește în economia politică Diviziunea muncii <laughs> Gândiți-vă la un caretaș Nu face el singur toată trăsura Munca se împarte între fierar, tapizer și el Alminteri Cum ar scoate-o la cap? Vreau să vă întreb ceva prin ce mijloc îi butiți, să puneți în joc cărțile pregătite de voi? Nu poți întotdeauna să cumperi servitori. Sigur că nu poți, riscul e prea mare. Te dai pe mâna slujilor. Noi avem alte metode. Depindă, pildă, odată, un om al nostru sosește într-un oraș unde era bâlciuntui, trage la han, dându-se stor. Nu și-a închiriat încă dugeană, așa că sine lăzile și baloturile cu el, nu o daie. Stă la han, mănâncă, bea, face cheful și totul pe datorie. Într-o bună zi, dispare fără să plătească. Handiul ia bagaj răscolește și într-un balot dă peste 100 de duzin de cărți de joc Caută să le vândă și le dă cu o rublă Mai ieftin la pereche Nicușorii s-au bătut pe ele În patru zile am curățat tot târgul Bună figură, <laughs> îmi place, îmi place. Da, altă cu moșierul E cu moșierul cum a fost a, Frumos de tot Nu știu dacă ai auzit dumneata de Arcadie Andreeviși Nu, nu, nu moșier bogajul, jucător de rasă Și foarte cinstit De trișat nu era rost Vedea tot și musafirii lui la fel toți oameni bine crescuți din obilime Casa un palat înconjurat de parc englezesc ori boier din cap până în picioare Adevărat boier Eram la el de trei zile Cum să începem lucrul? Dădeam din colț în colț dar tot am găsit. Într-o dimineață trece prin fața curții o troică cu niște chefli tineri. Cântau din armonică și zbierau de teasurzeau. Slucile grămadă la gar caște gura. Când ce să vezi? Dintr-o sură cade ceva. Oamenii largă. Ce era? Un geamantan. Fac semne, strigă, he-he, opriți. Cine să-i audă, pli, goreau înainte și nu mai vedeai decât praful? Au deschis jamantanul, rufe, haine, vreo 200 de ruble și 40 de duzin de cărți de joc. <gri> Rublele și lucrurile <gri> le-au împărțit între ei, iar cărțile de joc au ajuns pe mese în salon. <gri> Jocul a ținut până a doua zi seară Când nici musafirii, nici gaza Nu mai avem nici o copii e splendid Și se găsesc oameni care să spuie că asta e excrocherie E o mare născocire a minții Un record de fantezie și inteligență da? Oamenii, da, în da, general, nu știu ce e joc de cărți La joc nu cap pe menajamente Pe tata să-l am în față, îl curăț. Să nu joace Jocul nu cruță pe și nimeni Și mai e un lucru pe care nu-l pricepe oricine Că jucătorul e un om foarte cum se cade eu cunosc un trișor de mâna întâi E în stare să dea cerșetorilor ultima copeică Dar nu refuză niciodată să se îndovărășească cu unii Ca să-și pe alții la la la se... <hâ> Și de... acum, de... domnilor, fiindcă suntem la capitolul sinceritate A? Să vă arăt și eu ceva ce n-ați mai văzut Un pachet măsluit în așa fel A? Că poți cunoaște chiar mai de departe orice carte Am mai văzut, dar poate e ceva nou Un pachet ca asta nu mai are nimeni am arcat la el șase luni. Cât? După ce l-am pus la punct, șase luni. Da. După ce l-am pus la punct, două săptămâni nu puteam suporta lumina soarelui. Extra, Doctorul se temea să nu-mi pierd vederea. Asta este. Da. Și pe deasupra l-am botezat. Are nume de om. Nume e, de om? Da. Îl cheamă. <laughs> Adelaida Ivanovna. Ia, vă spun eu! Am și idee Un pachet de cărți să zică Adelaida Ivanovna. Adelaida Ivanovna! Cruzăm! Să desprijeste Da, da, da, da, da! Nu se vede nimic. O bijuterie. Și poți cunoaște de la distanță orice carte. De la 5 pași distanță îți spun orice carte. Aia. Plătesc pentru fiecare greșeală 2000 de ruble, domnule. Asta ce carte? 7. Este? Dar asta. Figură, valet. Te uite. Așa e. 6? 3. Colosal. Stai. Stai să m-am uit o dată. Poftim. Ta da, ce jmecherie. <cuch> te necrezut! crezut? Are dreptul să parte numele dat de la ida. <t cuch> Am de făcut o singură obiecțiune în care? E greu să-l folosești e, numai cu un jucător prea naiv, fiindcă trebuie să schimbi tu singur pachetul de nu, no, no, no. uite, uite uite ce. E. Pachetul ăsta nu intre în funcțiune decât atunci când jocul s-a încins tare de tot. Cum când e? toți sunt înfierbântați și chiar cel mai răușit jucător și-a pierdut cumpătul. Când omul își iese puțin din ale lui, îl duci de nas cum vrei. Știi și în asta: că sunt momente când nici cei mai tari jucători nu-și mai țin firea. Ce? După ce stai două zile și două nopți cu cățile în mână, te ia apa și atunci gata. În furia jocului, momentul să înlocuiesc cărțile Să știți de la mine Totul e să-ți păstrezi calmul când ceilalți s-au aprins Găsești un clenci să le atragi atenția în altă parte a. Te legi de unul dintre ei că n am izat cât trebuie Toți ochii se dor spre el Fac socotel, se ceartă și atunci tu schimbi pachetul Asta. Prin urmare, afară de abilitate mai aveți și darul de a vă stăpâni Da Mare lucru Cunoștința și prietenia dumneavoastră ne e din ce în ce mai scumpă Deci, să dăm dracului de etichetă și să ne tutuim Era și timpul <laughs> Să scăldăm alianța noastră în șampanie Să bem în cinstea ei, domnilor, să bem, vă rog, să ne-am legat azi A. să facem împreună fapte mari A. Suntem tari, A. avem în mâna și pâinea și cuțitul da Un singur lucru ne lipsește Citadela pe care s-o cucerim Hai, aici, aici e buba Nici un inamic la orizont A. Ce? Parcă vrei să spui ceva, zboc eu Întrezărești vreun inamic? Poate că da A, Știi eu la cine ți umblă La cine? E cineva? Unde? Nemei, proste, ne îți faci iluzi Uite ce, da. tot în hanul, s-a trașit un moșier, unul Mihail Alexandrovici Glofșa Vorbă de pomană, ăla nu joacă să-l piși cu ceară Am încercat în toate echipurile, l-am luat și așa, și așa, de o lume de zile Suntem prieteni, are încredere în mine, dar nu e nimic de făcut N-aș putea să-l cunosc și eu de unde știi? Poate? Ascultă-mă pe mine, spierți pierzi vremea deja. Ce face? face Încercarea moarte n nu? Bă, Și eu zic, invită-l aici și mai schimbăm o vorbă, două Nu știi de unde sare are iepurele N-am decât, că nu mă costa parale Vino cât mai curând, Vă rog De unde știi? Nu se poate, nu se poate Și odată vezi că se poate La fel zic și eu, tot om el, nu Dumnezeu a. Și omul e slab o ține una, nu și nu Și dacă nu-l slăbești cu pisologea La drobulă zi, zice da. Da, da De câte ori nu se întâmplă să dai peste câte un ciufut, decresc De crezi că nu o la capăt cu el A. Și câte uzi mai bine vezi că ți-ai făcut spaimă din nimic Cu asta nu prea stau așa lucrurile da, Dar izbutit să-l aduc Mă mănâncă buricile degetelor Mie dor de activitate <gânt> Trebuie să vă declar că ultima mea lovitură Am dat-o acum o lună A. 80.000 de ruble de la colonelul Cebotaiov. De atunci, de patru săptămâni încheiate N-am învățit nimic Mi s-a urât, m-am plictisit Mă plictisesc de moar Te înțeleg, iubitele Ești ca un mare general Când n-are cu cine lupta, nu e în apele lui Și apoi pauzele astea nu sunt bune Eu am trecut pe aici Cu asta nu se glumește Mă crezi? Am atâta poftă să-ți iuc cartea în mână ca și fi în stare să mă încurc și la un banc de 5 ruble Păi da, știu Așa se în cei mai mari jucători Se plictisesc, de urât joacă cu oricine Și de peste cât un agea Care-i lasă lepte ăsta e bogat? E plin, are peste o mie de suflete să nu încurcăm la băutură Comand șampanie Nu pune picătură în gură Atunci ce facem cu el? Cum îl prindem? Uite ce zic eu, ispita jocul e mare. Se uită ca gura, chibitează un ceas două și apoi calcă în gura la comii și tot intră în joc. Ne dăm mai la o parte și tragem un banc mic, dumneata eu și Krugel, Iar pe el nu l băgăm deloc în seamă. Bătrânul e mare vulpoi. Yeah. Parcă vine cineva. Dragul meu Mihaly, eu dăm voie să-ți fac cunoștință cu Mihail Alexandrovici Glov. Mărturisesc că de mult doream să am de a vă cunoaște și cum ne-adăpostim în același han. eu mă bucur de această cunoștință. Am numai regretul că se întâmplă tocmai când mă pregătesc să plec. La, la, vă rog, luați loc. E multă vreme de când ați sosit aici? E, drept să-ți spun, că mi s-a acrit de târgușorul ăsta mm. și nu știu ce n-aș da să scap o dată de aici. Aveți probabil afaceri importante. Afaceri? Belele, nu afaceri. Vreun proces ceva? Nu mă judec cu nimeni, m-a păzit Dumnezeu. Încurcături. În mări fata tătucă, o frumusețe de fată de 18 ani. Îți închipui câte simt pe capul unui părinte. Am de făcut o soie de târguiel și afară de asta, un împrumut cu ipoteca supra moșii. Toate formele sunt gata, dar casa creditului e goală N-au un ban și eu trebuie să aștept și iar să aștept Și pentru ce sumă ipotecați moșia dacă nu vă supără că întreb? Pentru 200 de mii. Săptămâna trecută trebuia să-mi dea bani și iar m-au amânat Să-mi până până de atâtea amânări. Fiindcă, vezi, bunea ta, crezând că mă întorc curând, n-am descurcat nimic acasă Logodna s-a făcut, nu a așteaptă, nu, nu mai pot să-i plec. Adică nu mai așteptați banii? De ce să fac, că Nu-ți închipui. Nevasta și copiii stau fără mine de peste o lună. Scrisori nu mai primesc și o fi pe acasă Dumnezeu, cum era. Îl las aici pe fiul meu să vadă el ce e de făcut, că mie mi s-a urât. Uh. Nu ce mai faceți, domnule. Mi se pare că aveți treburi și eu vă stau pe cap. No, Nici o treabă, tocmai că nu aveam nimic de făcut și ne am apucat de cărți. Dacă nu mă înșel, ăsta se cheamă bancă. Banc, Ban Vorbă să fie. Să mai o vremea să jucăm pe copeci. Sunteți tineri, domnule, dar ascultați și pe un bătrân ca mine. Nu faceți niciun rău cu joc acasă. E ce pot să pierzi, jucăm pe copii, nu-i așa? De vremuri am jucat și eu, domnii mei, și știu ce vorbesc. Pe nesimțite din pluma asta se încinge un joc afurisit. A început moșul cu predica. Dumneata, întotdeauna faci din în țara armăsară. Asta vine cu vârsta. Nu cu vârsta, cu experiența. Firește că nu vorbește de dumneata. Omul bătrân când opățește și închipuie că așa se va întâmpla cu toată lumea. Dacă trece pe uliță cu gândul aiurea și dă peste o pârche de gheață și cade, ci că să nu mai treacă nimeni pe ulița aia că-și rupe nasul. Dar nu se gândește că altul poate să fie mai cu băgare de seamă. Sau că nu-i că cizmele. Omul bătrân nu pricepe treaba asta. Dacă îl pe unul câinele de-un picior, nu că să nu mai ieșim din casă să nu ne mănânce câinii. Să poate, tătucă. Vorba aia, bătrânețe haine grele. Dar lasă că și tinerii... Preoții nu mai e în și în adou și un adouă vindea berbeleacul. <sus> la noi nu știe nimeni să ție calea de mijloc. Tinerii și fac de cap și de aia ne suferiți. Iar când te împătrânesc, prefăcătoria îi face tot atât de nesuferiți Frumos să mai judeci pe bătrâni Nu-i judec deloc, spun lucrurilor pe nume Dragul meu, te găsesc cam sever În chestiunea jocului de cărți sunt de acord cu Mihail Alexandrovici Am fost și eu jucător Și am jucat mult și mare Și zic, bă, dar proste că m-am lăsat Și nu m-am lăsat pentru că m de pac, a de pagă. Să pierzi la joc Nu e o nenorocire atât de mare Dar liniștea sufletească, Area pe care ți-o dă jocul, emoțiile, îți curtează viața. Asta e, tătucă, așa e să trăiești. Câtă înțelepciune. Dă-mi voie să te întrebi, și nu prea să cade, ne cunoaștem de atâta vreme și... Ce întrebare? O întrebare cam delicată. Ce vârstă ai? 39. Auzi, dumneata, 39, ești tineri, tătucă. Unde am fi noi dacă în Rusia ar fi mulți, atât de înţelepţi la vârsta dumitale? Dumnezeule Sfinte, ar fi raiul pe pământ, epoca de aur. Bine, Binecuvintesc clipa când te-am cunoscut. Subscriu în totul părerile dumnealui. Tinerii nici să nu puie mâna pe cărți, dar oamenii mai copți, cu ce să și treacă vremea? Un om așezat să zicem, căruia nu-i mai arde de dans. E, asta se poate, dar viața a oferat atâtea alte bucurii legate... ...cum să spun eu, de sacre. Ascultați-mă pe mine, domnilor, că sunt om bătrân, nu e nimic pe lume mai plăcut decât căminul, viața de familie, restul e nimic, aiureală. Voi n-ați gustat adevărata fericire? Uitați-vă la mine, nu i-am văzut pe ei mei de luni de zile. Cum să vă spun, că nu-mi găsesc vorbele... Numai când mă gândesc cum o să-mi sară decât copila mea și o să-mi spuie tăticul meu, drag. Sau băiatul cel mic care trebuie să fi întors de la școală. De o jumătate de an nu l-am mai văzut. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu nu, am cuvinte să vă spun zău așa. <gânghe> și după toate astea, cum o să mai pui mâna pe cărți? ce are face sentimentul de părinte cu jocul de cărți? Sentimentele sunt una și cărțile sunt... Mihail Alexandrovici, mișca Al dumneavoastră vrea să știe dacă se înceapă să care bagajele că treasura e gata. ce mișcă. Ce facem? Încărcăm că Troica așteaptă. Oh, mă iertați, domnilor, nu mă au așa. așa. Vezi la spate pui cu mare! Gau da, Nu e nimic de făcut. Eu v-am spus și mă mir de voi că nu știți să cântăriți oameni. Se vede că de colo că ăsta nu e om să-l faci să joace. Și eu cred că n-ar trebui să scăpăm din mână. E, e. Și tu care îi dădeai mereu dreptate. Asta n-am înțeles. Altfel nu mergeți, scumpule. Pe oameni ca ăsta trebuie să știi cum să iei, ca să nu te ghicească. Și ce, să? -l? De plecat o plec. Ai răbdare. Partida nu s-a terminat, Ca se-ntoarce. Domnilor, a fost pentru mine o adevărată bucurie, cunoștința dumneavoastră. E, cu părerii de rău însă trebuie să plec. A, -a Poate o să avem norocul să ne mai întâlnim. Se la? întâlnește munte cu munte, dar mite om cu om. Chiar așa? Dacă o fi scris, ne vedem și mâine. Ei, domnilor, rămâne sănătoși, a, vă să mulțumesc te -l -l -te tuturor, dar mai cu seamă lui Stepan Ivanovic. Dumneata mi-ai ușurat singurătatea. N-ai de ce să mulțumești, zăvața. Am să te mai rog să fii bun, să-mi mai faci un serviciu. Nu cer prea mult? Te rog, spune, fac orice pentru dumneata. E în joc liniștea unui bătrân tată. Poftim, vorbește. Pe Sasha, pe băiatul meu, îl las aici, copil cu minte, cu inimă bună. Dar nu te poți bizui pe el ca pe un om în toată fiește. Am plinit 22 de ani, asta nu e încă vârstă, așa. Abia ieșit de pe băncile școlii și nu vrea nimic decât să fie husar. Degeaba ai spui, Sasha, ești încă prea tânăr, nu te pripi. Mai vezi și tu lumea, ce să cauți tu la husar? Poate ești bun într-un birou la o slujbă civilă, cine te zorește așa? Dar știți cum sunt tinerii, capete Nu vizează decât husari, fireturi, nasturi, poliți, dolman, orice spui e degeaba. Stepan Ivanovici, te rog, tătucă, băiatul rămâne singur. Câte nu-i se pot întâmpla la vârsta lui, chiar slujba și de la credit, se poate să poate să-l înșele. O poate că... puțin de el. A. Îndrumează, ferește-l de capcane. Îndură-te, Cu plăcere. Am să mă port cu el ca un tată adevărat. Tătucă, bine o să te îmbrățișezi. Un om de inimă. Dumnezeu o să-ți ajute. Să ne vedem cu bine și cu sănătate, domnule revedere, păi Eu te duc până la trăsură să-ți dau o mână de ajutor da, Ești un om de ispravă. La, la revedere Păsărica a zburat. Era o vacă de mulți păcate. Să vă spun drept, când am auzit două de mii Mi-a trecut un fior prin mine O sumă ca asta e frumoasă și în vis când te gândești câți bani se duc așa, pe apa sâmbetului, și o să se leagă de cele 200 de mii. O să se aleagă pe zdrențe și pe fel de fel de fleacuri pentru nunte. Pe prostii și pe nimicuri. Ai dreptate. Gândiți-vă numai cât băneți stă și venîncezește prin bănci. Câte capitaluri moarte ți se rupe inimă. Eu m-aș mulțumi numai cu cât zace la Consiliul de Tutelă. <laughs> ba, eu și cu jumătate. E? Eu chiar cu ăsta. Oh, oh, oh. Mici! Te știu eu cât ești de lacom. Eu sunt om cinstit. Te lauzi. <laughs> nimic, nimic nu e pierdut, domnilor, nimic. S-a dus. Ducă-se foarte bine. Ne-a rămas fiuasă. Glov i-a dat procură băiatului să ridice banii de la credit. Oh. Și m-a rugat să am grijă de el. Băiatul oh. e un băiat și jumătate. L-ați auzit, he? vrea să fie Eu E omul nostru. Vi-l aduc acum. E tare uteșită, Ura! Ne-a venit apa la moarte! O mare uteșită, nu Vă dați seama acum de ce se gutroa pe lângă Glov și ținea Hangu? Câtă abilitate, câtă artă! Are talent! Eu uns cu toată alifiile! cum pot vă spun, când l-am auzit pe băbală că și lasă aici băiatul și mie mi-a trecut prin minte același lucru, dar mi-a trecut numai! El însă a și pășit la acțiune! Isteți foc! Și să mai vezi... Domnilor, dați voie să vă prezint pe un bun prieten, Alexandr Mihailovici Glov. Vă rog să-l primiți cu aceeași dragoste ca și pe mine. Mă bucur. Ne face plăcere să vă cunoaștem. Vă primim cu brațele deschise. Domnilor, eu... Jos, seara? Domnilor, trăiască egalitatea. Glov, aici ești numai între prieteni. Protocolul și eticheta la coș. Începem prin a ne tutui. Bravo, a. să ne tutuim. Da, da. Să ne așa, Bravo, bravo! E, să fie șampanie! Uitați-vă la el, domnilor! Husar din capul în picioare! Da, da. De pe acum, nu-i așa? să <laughs> spun drept, baba, că nu n-ați vrea să-l vorbesc de rău, dar un o mare prostănac! Auziți, oameni buni! Pe un flăcău ca ăsta vrea să-l facă conțopistă! Ia, te mă ce să aude că nu-mi dă sorii tale? n mai auzi nici de nuntă, nici de sorme. De trei luni m-a priponit tata la țară din picina ei. E, și cum e așa ca fată, E bine, și <gătă> frumoasă. Ajut? Păcat că mi-e La L-a pus pusarul! <gătă> din tinerețe! Bun pentru arma, cavalerii! Dacă ar fi să o răpesc, mi-ai dau o mână de ajutor, a? Firește, mai încape vorba. Bravă, <gătă> <gătă> <gătă> <gătă> A furisit rău! E, așa cu s-ar, mai zic eu, șampanie! Băiatul asta îmi place, om îmi trec puiule, Vino o să te sărut. Și eu! Și eu. Mm -hmm. Am văzut șampanie, boierul. dă Alexei, dă-ți fă da. și toarnă-n da, da. Așa. Așa, acolo. A. Alexei, da. Da. Da. ești liber, Alexei, poți pleca. Da, boiune. Domnilor, dau pentru viitorul da. Uncăr de husari da. să fie cel mai viteaz, cel mai mare crai, cel mai mare băutor, cel mai... Cel, cel mai... Toate! Iau Ia pentru toți husarii! Da. trăiască husarii! Da. Acum, domnilor, trebuie să-l punem la curent cu toate apucăturile husariilor. Da. Proba la băutură a trecut-o copilă. Da. Să vedem mai departe. Husarul trebuie să fie un cartofor de rasă. Știm, maca? Știu. Și mi-ar de buza să joc, dar n-am bani. Ce? N-am bani. Nu trebuie decât să ai cu ce să încep, că pe urmă. joci din câștig. Da, dar n-am nici cu ce să încep. Atunci da. jos pe datorie. Ai procură să-mi bani de la credințe, Ne plătești când ridici banii. Iar până atunci se o poliță. Asta, dacă pierzi, nu da unde scrie că trebuie să pierzi. <gânt> Știți că dai clipi câteva mii de, de ruble. Dar dacă pierzi. Nu-ți e rușine. E i vorbă de husar. Se înțelege ori laie, ori bălaie, ori câștigi, ori Și cum? Totul e să știi săriști. Riscul e lucru mare. Nu-i de nas Să meargă, la sigur, știe și un conțopist, Să faci pe viteazul, că n-ai cu cine te bat, doamne. că se la dracu. Ce mi-e frică mie de tata. Joc și eu cu voi. Bravo, Iunger! Dă-ne cărță. Să umplem paharele, așa. Dacă vrei să știi, nu-ți trebuie nimic decât curaj și o lovitură. Uite ce e, domnule. vă dau eu un banc mai mic, de 25 de mii. Nu poate pura, e, da. e, bine. e, bine. e bine. Așa. Asta... Bani. ia cartea, husarule. Cât ai spus, Vohniov? Ei, a furisite cărți, când că nu vor ele. Vanet! No, Hai pe ștengă. Tu ce ai? 4. Păi, și cu 4. Dar, husarul, ce faci? <laughs> Ai văzut diharul, nu stii să vizezi! <laughs> Asa! Sfogniov! Toarne și băiat! Da, Imediat! Iar as! A luat crăgăl. <laughs> Te pui cu norocul în crăgăl. Căștigă și 4 și 3. Bravo, husarule! Bravo! Ai văzut Sfogniov? Cusarul mi-a luat aproape 5.000 de rângă! <laughs> Iar Ia, dracul al dracului, mergă ainte! Nouă! Încă sute! cu <laughs> Ești bun cu șapte! Adică nu? Da. Merge tot! tot. Să se dracului! Merge! Merge tot! Ai pierdut Cusarule? <laughs> ce vrei Dumnezeu? Nu e totdeauna acasă! Ba. Haide, Krugel, hotărește hai. Hai, de hotărește-te-o asta e cartea ta! Bun! Bravo. Ai câștigat husa. Da. Ce-ați rămas așa cu buzele înflate? Felicitări! să-l bravo. Se zice că dama de pică e înșelătoare. Eu nu sunt de părerea asta. Smagniu, m-ai ținit pe bruneta aia pe care o botezase și dama de pică ce o mai țin cu te-ai curățat și tu cu el împreună. Smagniu, ești un copil al morții și de cu tine, are po și cu șarul. Yeah. dracul dracului. Banco, pravo husarule. Așa se poartă un adevărat husar. uite yeah. păi ți focnios ce înseamnă o mare născută. Yeah. Când te uiți la băiatul ăsta, ziceai ha? Zici ai numai mai decât o să fie husar. Yeah. Acum s-a văzut că este da, da. Un om dintr-o bucată, un caracter. Ok. e tăiat. Oh. Banco! Bravo, Cusarule! Cincizeci de mii? Da! Bărbat adevărat, până largă! O fire ca lui să cauți munce bine nu găsești! Da! Ză? Banco! Ducă-se, dracu Banco! Mai Baga de seamă, cu sarule sută de mii? Da! E he ăsta nu e? Ce mai ochișor! Îl vezi, Vogniov? e, e fulgere din ochi! Parcă ar fi Barclay de Tolly, care l-a răpus pe Napoleon! Ero! Da. Ehi, da? Dar nu mi-e bine Dama de garo ta, ată-ți, vă Tu ai un șapte, grugăl, să-l bei cu apă neîncepută. nu rog, orice. Și eu? Eu. Păi, exofri. <h państwo cowboy> <h _��> se pare că nu mai e un popă. Cum se poate? Uh, Uite-și un popă! Usarule de curățare! Banco! Banco! Ducă-se la mama dracului! Banco! E, mai încet, mai încet, puiule, ține-ți Ai topit 200 de de ruble să ne socotim. A, plătește și apoi o luăm de la început. O sumă atât de însemnată, pe cuvânt nu merge. Cu ce să plătesc? n -am. acum n-am! Atunci ne dai o poliție. Vă dau, vă dau și două. Dați-mi o pană să semneze. Dar retransmiți și procura de ridicarea banilor. Și procura. Uite procura. Așa, este scănești aici. Așa. Și aici. Așa. Bun. Fac tot ce vreți. Semnez unde vreți. Gata. S-a făcut. Hai să jucăm înainte. Jucăm? Da cu ce bani? Ha? De asta n-aveți grijă. Am să plătesc. Nu, no, boile. <gri> Vorba aia. Marinarii pe guvern, Banii. Cum adică? Cum vine asta? E o Ce mărșăvie? Nu e nicio mărșăvie! Lucrurile acum stau cu totul altul. Șansele nu mai sunt egale. Și-ar conveni să începem iar jocul ca să ne pe noi. Decât e lumea să că cine joacă fără bani câștigă. Acum cum facem? Cereți orice dobândă! Primezi dinainte! Uite, vă plătesc dublu! să luăm noi dobândă? Uite, împrumută-ne tu pe noi! Și zdem noi ce, domnul <i> dăm, <i> <până>. <i> Asta va e ultimul cuvânt. Jucăm ori nu mai jucăm. Jucăm, dacă ai bani. Atunci, adio, domnilor. Ce? Știu ce am de făcut. La revedere! Pe lumea ta! La da? -ai, ce? Stai, stai, ia ce faci? Stai! Stai! Ia-mi Stai! Omule! Lasă pistolul! Ești nebun! Porti macogici! Ce, ce? O să se. Mă duc după el. De pomilișcări în stare s facă. Că se împușcă dobitocul, intrăm în mare bele. <Ngână> Să-l ia, dracu. Să se împuște cât o vrea, dar mai târziu. După ce încazăm noi banii, ca să se sănătos. mi frică. Nu știu de ce, dar mi-e frică. Uite că vi, Vine amândoi! Uite și el îl trage de mâna în care ține pistolul. Mă nebunită-i omule! Se poate să vi-l spun, domnilor. Să vedeți! L-am surprins cu țeama pistolului încă. Cu rușine, rușine! Cu A -a ce -l -l un băiat deștept ca dumneata să-și zboare creierul. de o prosteie. că e așa ar trebui să se împuște toată pravoslavnica Rusiei, <laughs> care cum își pierde averea sau începe să-și o pac! Dacă n-ar fi de cei care pierd, n-ar mai fi nici de ei care câștigă. Să nu te super dragul meu, dar ești un mare dobite. Nici nu știi ce noroc a dat peste tine. Nu-ți dai seama că deși ai pierdut, de fapt ești în câștig. Chiar atât de prost mă Cum am câștigat când am pierdut toți banii 200.000. Ce de Gugumanu, tu nu-ți dai seama cu cea ureolă ajungi la regiment. Să biuți asta? nu era nici măcar Iuncăr când a pierdut 200.000 de ruble. de o să-ți facă o primire triumfală. Mă urmă, mă mult să mai plâng eu laptele vărsat, Ducă-se reacli! trăiască husarii! Asta e, trăiască husarii! Eh, să-i tragem un ce! șampanie! Alexei, Alexei, ai un da, da. șampanie! Alexei, multă, multă șampanie, Alexei! Îndată, voi, îndată! Da, da, o să vezi tu, husarule, când vei ajunge la regiment? Ce primire triunfală! Am adus șampania, voi. Carnă. toarnă, Alexei, toarnă! Ah. Ah. Vrească husarii! Așa te vreau sus cu husarii! Se pende mama focului sus cu husarii! ască husarii! Husari. Dacă vreți să știți, nici măcar nu-mi pare rău. <gri> <C -așa. gri> Când mă gândesc ce mă așteaptă acasă, tata mă omoare! <gri> <gri> ce o să pățesc? Oh. Dar ce zorași te duci acasă? Ce să cauți la tău? Ai? Cum? Teiște aici te duci direct la regiment! Echipamentul mm -hmm. ți-l cumpăr eu. Mm -hmm. Ascultă-ți, să da? trebuie să-i dăm băiatului și vreo 200 de ruble. Da. Bani de buzunar. Iuncarul si. trebuie să fie mânălare. Da, da, da. <laughs> Știu că ți-a căzut cu tronc de pe aici? Da, da. Cum e, oa căsă? Ce La ia mă duc și acum nu mai scapă. <laughs> cu nu glumă! Recunoaște-ți? Da, da. Ia vezi, mai N-ai tot o hârtie de 200 de ruble? Nu lăsați-mă să-i dau eu. Brav s-o da Avem șampanie. Avem șampanie Să beam șampanie Să beam șampanie Cu sari să trăiască Să trăiască Să trăiască Zvonior, mai ți minte cum făceam noi la regiment. O aruncat în sus pune mâna, haide așa, cu toții Sus cu huzarul nostru Așa, apoi Așa, și încă Așa Rețuil de care capul nostru ai să fim Și hai să-mi vezi pe tactul mare cum se fabrică copiii Ura! Ura, ura, crăiască, Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Vă mulțumesc, prieteni! A? O sară adevărat, v-am spus eu! Zbor la fetița mea, la ea! La pe noi nu ne ei, ai? A? Să venim și noi cu tine la fetiță! să nu, nu facă nimeni niciun pas! Cine mișcă! În stăpun cu savia! Ce zice să mitează l și ne i și a furițit! Domnilor, aveți în fața dumneavoastră pe cel mai mare zurbagiu în Mugure! Ia-ți ia cu sarnă, la revedere! Nu o mai pierde vremea cu noi! La revedere! La revedere! La revedere! Mai târziu! Mai treci pe aici să le spui și nouă cum a fost! Ascultați, ascultați, până una alta trebuie să umblăm cu el delicat să apucăm să încasăm banii după da, aceea. Duc că să vârtim, Nu, nu să mai de un lucru mi-e frică. Să nu ne întârziu de la creditul Da, la... da, da, asta e o chestie. Însă o să găsim noi oamenii care să grăbească treaba. De dat. Tot trebuie să dăm ceva, da, nu da, se poate da. altfel. Așa e datina. Cine... Bate cineva la ușă. Cine-o fie oare? Intră! Nu vă supărat, vă rog, Glov, Alexandru Mihailovici, e la dumneavoastră. voastră? Adine Aure dar cine ești, dumneata? Ce vrei? Eu venisem în chestiunea banilor pe care i-are de casat. Dar cine ești, dumneata? Sunt de la crede. Da! Aaaa, poftim, te rog, intră, intră, ia loc! Fiindcă, să vedeți, chestiunea asta ne privește acum pe noi. Da? A făcut o înțelegere prietenească cu Alexandru Mihailovici. Așa că dumnealui, domnul Sfogniov da. și dumnealui, domnul Krugel da. și dumnealui, domnul, da. domnul Ihariov da. vor ști să fie recunoscători. Da. Principalul e să ridicăm banii cât mai curând. Oricum ar fi... Mai devreme, de două săptămâni, nici voi. Oh, două, două săptămâni nu se poate. Înțelegi că noi pentru dumneata... Știu, știu eu asta. E normal. Da, și spun două săptămâni. Altfel ați bate drumul pe la noi luni de zile. Peste vreo zece zile o să ne intre ceva bani. Până atunci creditul n-are în casă nici pe o Săptămâna trecută ne-a intrat 150 de mii pe care le-am dat la trei moșie. <sus> Din februarie așteptau să-și încaseze ipoteci. O, o fi cu alții, dar noi vrem să fim prieteni, mai de aproape Ră, ce nai ești om deștept. Cum te cheamă? Fentefleie? Perpenteci? Parcă ai zis? Nu, psoi stahici. Ar fi nu face nimic. Uite ce e psoi stahici. Să vorbim, prieteni Cum o duci? Merge greu, nu? Slujba. Slujba? Ce vrei? Slujba. E bine, bine, dar așa, pe lângă slujbă, știi ce vreau să spun? Spune drept, ei multă. Cât mai mult. Bun. Atunci să stăm de vorbă ca oamenii. Ce faci? Cum te descurci? Nebasta, ai? copii? ai? Am să trăiască. s am îndurat cel de sus și de mine. Am doi băieți mărișori la liceu și încă A -a. doi mai micuți. A -a. Unul umblă de colo până colo în cămăjuță și el mai mic se ține după el de bușle. Și câți din ei au învățat să tragă cu la stânga, Adică, mă înțelegi? Va să zică iară. Astfel de oameni sunteți. O luăm de la început, ha, ai? nu te supărat, soi stachici. Ce nu știi de glumă? Suntem doar prieteni, ce dracu! Dați-i frate, lup soi niți că șampanie! Uite, uite, că trebuie să-ți lupim prietenia noastră! O să-ți facem și o vizită! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă aștept cu plăcere, domnul! Și să știți că ceaica al meu n-are nici guvernatorul! Plocon de la vreun mare gustor? De la un negustor care l-a adus direct din China. Oh. Dar cum s-a întâmplat? Că negustorii nu au nimic cu creditul vostru. Grozavă șampanie. Să vedeți cum a fost. Negustorul s-a băgat el singur în tichiul, de n-a mai scăpat decât cu șperț. Un moșier, fracasov, poateți fi auzit. Pusese ipotecă pe o moșie. Toate forme erau gata. Și cum ar fi mâine, urma să încaseze suma. Hmm. A făcut cu Negustorul pentru un fel de fabrică Pe noi nu na, ne privește na. pentru ce ia banii și cu cine se întovărășie Treaba <răzări> lui Dar prostul de Negustor a bătut toban, în tot târgu Că s-a asociat cu un Și că n-a așteaptă decât bani I-am spus de la obraz spre-n altă persoană Că dacă nu dă două mișoare Vede banii la Paștele Cailor <răzări> <răzări> Și în vremea asta la fabrică soseau mașini, soseau cazani Trebuiau bani <răzări> Negustorul încolțit Scoase două și pe deasupra 3 funturi de ceai. Că noi eram trei. <gătă> Lumea zice că asta ești pers. Asta zice. Dacă nu și-a ținut gura prostul, gura... Bine, soi Stachici. Dar acum să vorbim și de ale noastre. De dat dăm și noi, dar rânduiește dumneata cu șefii dumitare ca să fie bine și repede, soi Stachici. Te rugăm ca pe Hristos să încercăm. Da, vă spun de la început, așa cum vreți dumneavoastră, bătând din palme, nu merge. În tot creditul nu e o para. Jur, uite, mă aude cel de sus. Dar o steneală îmi dau. Și de cine întrebăm? Întreb de Psoi Stahici Zamurâșchin. Mm. Cu bine, domnilie. Ai grijă, Psoi Stahis, ai grijă. Psoi Stahici ne o piatră de pe suflet. Am spus dar... că o să-mi dau o steneală. Ce... a furisită treabă, se lungește mult. Mi-a venit o idee Ia să mă iau după el Poate izbutesc, ce nu faci cu bani? Dracu, e meșter mare Sunt în stare să-i mai dau din partea mea 3.000 da, cu cât îi mai repede, cu atât mai sănătos Asta e sigur Se înțelege? Eu nu ne crapă buza după bani Eu aș da oricât mai să-l conving. Ce aranjează? Da-ți ia Nu promite nimic decât peste 4 zile oh, Apucă nebunile oh, Să de ce? Așteptăm încă patru zile și gata, intrăm în bani Ce mare nenorocire Nenorocire e că nu putem aștepta Nu să așteptăm? Noi suntem așteptați la Nijnii Novgorod cu sufletul la gură N-am avut când să spunem Acum patru zile ni s-a trimis vorbă să facem rost de bani și să ne grăbim ce? Un negustor a vândut fier de 600 de mii da? Afacerea se încheie marți, când primește și bani Iar ieri a mai sosit încă unul cu o chestie de o jumătate de milion sfară de cânepă Și ce aveți voi cu sfară? Avem, că au trimis pe băieții în locul lor. Și ce băieții de altă treabă n-au decât să joace cărți cu voi? Nu-i cunoști pe băieții de negustori? Cum își crezi negustorii copii? Hmm? Sau îi lasă să nu învețe nimic, sau îi crezi că avea niște nobili. Hmm? Așa că ei ușor să se creadă și ei nobili. Se înhăitează cu ofițerii, se țin de chefuri, iar noi tocmai de exemplare de-astea avem nevoie. Când au lipsă la cântar, nici nu bănuiesc părinții că pentru fiecare rublă furată o să plătească nici. <laughs> Negustorul nu are alt gând decât cum să-și mărite fata cu un nepole de general Și să-l procopsească pe fiosă cu un titlu Și zici că e o afacere sigură? Mai pe vorbă? Dacă ne-a trimis veste, nu depinde decât de noi Noi să nu ne pierdem vreme Păi să nu pierdem, ce dracu! Dar, domnilor, să nu uităm un lucru Suntem tovarăși, lucrăm împreună, împreună Împreună, firește, ce mai vorbă? Uite ce zic eu, tu rămâi aici ne dai nouă cele 80 de mii de ruble pe care le ai Și noi ce cedăm partea noastră din pornița lui Glov 150 de mii Aproape-ți bani banii Și noi ne faci un mare serviciu Noi avem așa de mare nevoie de bani Că suntem bucuroși să dăm chiar trei pentru una Pe mine mă așteaptă un prieten afară Am plecat Aranjați voi totul aici, aveți grijă Dacă e așa Și ca să vă dovedesc că vă sunt prieten Poftim Tim, domnule Zvoniov, poftim Uite, aici sunt 80 de mii. Poftim. Și poftim polița. Nu mă da. Acum mă duc după Glov. Îl aduc aici ca să perfectăm toate, Crugăl. Uite cheia de la caseta mea. Du da. banii la mine. E în ordine așa, 80 de Aș vrea să terminăm tot până diseară și să și plecăm. Asta da, să înțelege. nu are niciun rost să mai pierdeți vremea pe aici. Și pe tine te sfătuiesc să faci același lucru Ridică banii și vină după noi Cu 200 de mii la buzunar Întorci lumea pe dos Storci tot iar marocul. Ah, oh, Să nu uiți să-i spun lui Kruger să mă întorc așteaptă-mă că fiu numai decât Bine. Ce întorsătura, dracule se scol dimineață cu 80.000 de mii Și până seara să te pomenești cu 200. Două de mii Alții pentru suma asta se chinesc toată viața Slujbă, statul pe scaun, privațiuni de tot felul, sănătate pierdută Iar eu în câteva ore, dar ce vorbesc, în câteva minute sunt bogat ca un prins. Două de mii e ceva Două de mii le găsești pe toate drumurile Ce moșie! Care fabrică îți dă un venit De 200.000. de mii Frumos mi-ar fi stat mie Să fi rămas priponit la țară Să mă lup cu starostele și cu țărani Ca să-mi cu un 3000 de ruble pe an Dar șlefuiala la care am ajuns Asta nu mai pui la socoteală Și la țară cu ce mi-aș fi omorât vreme Vorbind versus cu starostele Și cu alți neciopliți Eu, eu vreau conversație Cu oameni subțiri Acum stau liniștit Și timp am, am, slavă domnului Trebuie să mă cultiv Am chef de Petersburg, plec la Petersburg Mă duc la teatru, mă prin prin fața palatului Pe cheiu englezesc, prin parcuri Apoi mă duc la Moscova Mă îmbrac la fel cu cei din înalta alta societate Așa cum se cuvine unui om de lume Și de unde îmi vin toate astea? Cui le datorez? Unui mic fapt căruia îi se spune escrocherie dar nu e adevărat, asta nu e escrocherie Comiți o faptă la un moment dat și devii escroc Dar aici, aici e nevoie de exerciții îndelungate și de studiu serios Da, mă rog, fie și escrocherie, însă prinde bine Ce m-aș fi făcut fără ea? Unde mai pui că trebuie și multă precauțiune? Să presupunem că n-aș fi cunoscut toate dedesubturile, toate subtilitățile Aș fi fost eu victima Întâmplarea cu ăștia trei Au vrut să mă înșele ei pe mine Dar cum nu sunt cu dește un gură Au ajuns ei la mâna mea În viață trebuie să fii deștept Să te strecori cu dibăcii. Eu am principiile mele Să-ți duci zilele așa ca un prostănac știi oricine Dar să trăiești cu artă Cu istețime Să-i înșeli pe toți Iar pe tine să nu te înșele nimeni Asta e cheia vieții Scopul ei adevărat Cum? Nu sunt nici aici? I-am căutat la ei nouă de aici și nu mai e nimeni Până din aur au fost aici, au plecat acum o clipă Ce? Au plecat? Și le-ai dat și banii? Da, am făcut o tranzacție Pe tine te mai așteptam, pusarule, sânt Dumneavoastră m-ați întrebat unde sunt domnii ceilalți? Da, unde sunt? Au plecat Unde au plecat? Știu eu, trebuie să așteptam hămatul de o jumătate de oră Mi-a tras clapt la Cu Cucumănii? Sau atunci înseamnă că m-am prostit eu de tot Uiteșită-l acum. Iar datoria să știi că mi-o dai numai mie Mi-au cedat-o mie Datorie pe dracu Vezi să nu primești, primești Tot nu te-ai lămurit că te-au legat la gard ca pe un prostănac? Cum îți permiți? Sau nu te-ai trezit îngă din beție. E hm, tu ești tot atât de beat ca mine Deschide-ți ochii Îți închipui că sunt glov Sunt glob așa cum ești tu împărat tinei Ce spui? Ce bazaconii sunt astea? Pe tatăl tău Bătrânul ăla nu am niciun fel de tată, și nici nu-l cheamă Glob. Cum? Și grinițan Ivan Glămici și nu Mihail Ivanovici. E și el din bandă. Uite ce e cu mine să vorbești serios, că nu mai de glume. Glume? Am luat parte și eu la potlugării asta și m-am înșelat și pe mine. Mi-au spus că-mi dau 3.000 de ruble. Termină cu flacurile! Crezi că ai de a face cum prost? Tar procura? Tar creditul? Funcționarul de la credit, A fost aici, om. am vorbit eu cu el Acum trebuie să-l chemi. Mai întâi că nu e funcționar la credit El e o la pensie A? Și face parte și el din șleachta lor Apoi nu-l cheamă Zamurâșchin, ci Muzafeichin Și nu Psoi Stahici, ci Flor Semiononich Atunci tu cine ești, lua toți dracii să te ia Cine ești? Un excroc un ex fost om cum să cade, asta sunt. Mi-au luat la cărți toți banii de nu mi-a rămas decât cămașa de pe mine. Ce era să fac? Să cerșesc. Pentru 3000 de ruble am consimțit să joc farsa asta. Să te trag pe soare, să te înșel. Și o spun pe față, vezi ce cinți sunt. Ești! Ești! Un pungaș! Sturt... <huchu> să lasă cu bătaie Ia să-mi văd eu de treabă Stai, Alexei, nu pleca singur, merg și eu cu tine Cum ai spus, să pleci Nu, că nu scape așa ușor Ai să vii cu mine Unde să viu? Unde, la procuror, la judecată Cu ce drept? Ai vreun drept? Cum cu ce drept? Mă tâlhărit ziua în amiaza mare înfurați bani și n-am drept m i excrocat și n-am drept O să vezi tu ce drept am La închisoare din Orocinț Hai să vezi Și toată bană de excrociare A să fie prinsă Să vă săturați să mai abuzați De buna credință și de încrederea oamenilor cinstiți Avem legi, slavă Domnului O să mă apere legea auzi? Te-ar fi apărat legea Dacă n-ai fi călcat-o tu singur Dar nu uita că te-ai învoit cu ei ca să mă furi Că am jucat cu cărți măsluite chiar de tine Aici, aici ce drept mai e ca să te plângi? Dracu să mă ia, ai dreptate. Ce mă fac, ce mă fac? Ce mașinație diavolează! Nu dispera, catastrofa ah. nu-i chiar așa de mare. Ah. Ai rămas cu adelaida Ivanovna. Uh. Salutare! Că se ducă, -se, ducă -se, dracului de de la Ida Ivanovna! Spre rușinea speței umane mai trăiesc pe pământ astfel de excroci. Cu câtă abilitate, cu ce drăcească dibăcie am fost tras pe sfară. Tată, fiu, funcționalul ăla, zămurășkin, e cum să pun mâna pe ei? Cui să mă plâng? La ce folosește deșteptăciunea și retenia? La ce bun să strămânți creierul, să scornești, să inventezi fel de fel de sisteme, de metode? Nu, căsă, dracului, n-ai de ce să muncești, să lucrezi cinstit. Nu o face. Oricând, oriunde Poate să-ți iasă drum un excroc Un șarlatan care să te dea peste cap Să dărâme într-o clipă Tot ce-ai clădit tu un an Și an de strădani Ah, soia dracu de lume că e plină de punga! Ați ascultat Cartoforii de Nicolai Vasilievich Gogol, traducere și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea. Ihariov Mihai Fotino, Alexei Dumitru Furdui, Gavriușa Igor Bardu, Svohneov Demrădulescu, Stepan Ivanovici Uteșitelnei, Niki Tanasiu, artist al poporului, Mihail Alexandrovici Glov, Grigorie Vasiliu Birlic, artist al poporului. Mișca, Armand Stambuliu, Alexandr Mihailovic Glov, Constantin Stănescu, Zamurishkin Costache Antoniu, artist al poporului. În alte roluri, Puiu Mirea, Traian Zecheru, George Ulmen, Petre Manolescu, Chiriță Dumitrescu, Elena Cozorici, Maria Grecescu. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.